Nyolcadik fejezet Darth Vader, ahogy ott állt fenségesen irdatlan csillagrombolója parancsnoki hídján, úgy festett, mint valami néma és hatalmas isten. A híd szögletes ablakain át elnézett a főfedélzet fölött, és az aszteroida mezőt bámulta, amelyből dühötten záporoztak a szikladarabok az űrben sikló hajójára.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 Megfordulva egy parányi kis lénnyel találta szemközt magát, aki ott állt néhány lépésnyire tőle. Luke nyomban meglepetten hátralépett. Ez az apró kis teremtmény, mintha a föld alól bújt volna elő. Alig lehetett magasabb fél méternél, mégis nyugodtan áltott a föléje tornyosoló fiatalember előtt, aki egy félemeletes lézerpisztolyt lóbált a kezében.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 Lúk elképedve figyelte, amint turkálni kezd a dolgai között, amiket még a hotról hozott magával. – Hé, mész onnan rögtön! – kiáltott rá Lúk, akit meglepett ez a furcsa viselkedés. Most Artu is megindult, caplatva az egymásra hányt ládák felé. Optikai szenzora úgy nagyjából egy magasságban volt a lényjel.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 a láda után kapott, de a manócska nem engedte el a zsákmányt. Egy miniatűr elemlámpát, amelyet elszántan szorongatott kékbőrű kezében. Kigyulladt a parányi fény, és sugara a manóska örömittas arcára vetült, aki nyomban vizsgálgatni kezdte az új szerzeményt. Add ide rögtön, ordította a lók. A manócska hátrállt a fenyegetően közeledő fiatalember elől akár egy dacos kisgyerek.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 Nekünk még sok a dolgunk? Nem, nem? Rémánkodott izgatottan a lény. Inkább maradok és segítek megkeresni a barátodat. Nem a barátomat keresem, felelte Lók, hanem egy Jedi tanító mestert. Ó, mondta a tágra nyílt szemmel. Egy Jedi tanító mestert. Hát ez egészen más. Jodát keresed, jodát, ugye?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 Kutya bajom se lesz rendben! Artu elektronikus nyögdécselését lassan elnyelte a köd, ahogy Luke nekiiramodott, hogy utolérje alacsony idegenvezetőjét. Tényleg elment az eszem, gondolta Luke, hogy szó nélkül követem ezt a furamikulást az ismeretlenbe. De a fura szerzet ismeri oda nevét, és Luke úgy érezte, el kell fogadnia minden segítséget, ami közelebb viszi a Jedi mesterhez.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 A hercegnő még egy pillanatig vegyes érzelmekkel nézett utána, miközben Hán folytatta a munkáját, aztán ő is visszatért a hegesztéshez. Sripio ügyesen vetett mindenre az emberi bolondságra. Nagyon is el volt foglalva, hogy szórja bírja a falkont, hogy megtalálja, mi a hiba a hiperhajtóműben. Sripio ott állt a központi irányítópultnál, és rá egy cseppet sem jellemző fütyögő és csipogó hangokat hallatott.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 Luke Skywalkernek valamiképpen sikerült betuszkolnia magát ebbe a miniatűrházigóba, ahol a berendezés minden darabja a lakójának apró termetéhez volt méretezve. Luke törökülésben letelepedett a nappali szoba kiszáradt földpadlójára, és vigyázott, nehogy a mennyezetbe üsse a fejét. Előtt egy asztalka állt, rajta néhány tartó, amelyekben, mintha kézzel teleírt papírtekercsek sorakoztak volna. A gyűrött képi manócska a nappaliból nyíló konyhában sürgött, forgott és serényen kocsivasztott valami elképesztő eledelt. Onnan, ahol lúkült, kitűnően láthatta a kis szakácsot, aki gőzölgő fazekat tartalmát kavargatta. Szeletelt,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 Egészen megzavarodott, de még mindig nem látott senkit. Aztán a helyzet fokozatosan megvilágosodott előtte, és olyan nyilvánvalóvá vált, mint a manócska arcátszántó mély parázdák. Hiszen már most is vizsgáztatják, és nem más, mint maga Joda. A szoba üresen tátongó sarkából most meghallotta a lúg Ben Kenobi halk bölcs hangját, ahogy válaszolt Jodának.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 Aki ott ült szemben az asztalnál. Készültél fel, te? kérdezte a hitetlenkedő Joda. Ugyan, mit te tud készellétről, 800 éve készítem fel a Jediket, saját eszemre inkább hallgat, hogy ki alkalmas. És a miért nem? kérdezte Luke megbántva Joda igaztalan vágyától.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 A dzsedi mester lassan szembefordult lúkkal, és kék arcán furcsak is mosoly jelent meg. Ajaj, de még hogy!